L'alios Liitat V 92.6 és Gema. És el districte de Sant Andreu de Palomat. Ràdio Trinitat de Peelles. Francesc és l'ema. La primera emissora local de Oci notturn i Música Electrònica de Barcelona. Sona 24. hores Liitat V 91.cis és la Gma. Senyors, benvinguts i benvingudes a una nova edició del Tot un Poble a l'estiu i diem Tot un Poble a l'estiu però també podríem dir al Tot un Poble perquè avui acaba la temporada i això vol dir que després de 11 mesos aquí donant-vos la tabarra doncs ja tornem a dir-vos que marxem marxem de vacances a precisament avui és l'últim d'aquesta temporada i aquí també doncs trobarem a falta molt serà el Francisco Miguel que l'hem tingut aquí de tècnic operant durant en tots aquests 11 mesos que déu-n'hi-do quina feina que, que s'ha arribat a fer des d'aquí, des de la part tècnica no qual cosa quan tornem de vacances esperem tenir un tècnic més almenys igual de, de lo bo que, que hem tingut el, el, el tècnic que tenim avui doncs també eh, dir-vos que en el programa d'avui ens aproparem a veure quin és el temps que ens depara per als propers dies. També eh, donarem un cop d'ull als horòscops del dia d'avui, eh, mirarem les portades dels diaris, també donarem un cop d'ull eh, a veure què és el que va passar en tal dia com avui i tot això doncs, ben barrejat amb bona música, a més a més, tenim una sorpresa per tots vosaltres, però això no serà fins al final del programa. Anem a escoltar una mica de música i tornem. Remuntàvem a l'estiu del 2013 per a escoltar aquesta gent, ells es feien dir Maroon 5 i de, de, de fet encara continuen dient Maroon 5 per aquest conjunt doncs, continuar existint i amb aquest tema que es deia One More Night, és a dir, una nit més. Això és el que esperem doncs, poder eh, bé, estar amb vosaltres. Doncs ara el que farem serà anar ja directament a conèixer quina és la temperatura i quin és el temps que ens depara per les properes hores, escoltem-ho. Dijous de sol i de calor, calor de ple estiu, la que toca per a aquestes dates ni més ni menys, però fins i tot tindrem més calor que no pas el dia anterior. Les temperatures màximes podran remuntar fins als 29 o ja aquí Barcelona, fins i tot als 30 graus. Després d'una nit que no haure estat ja gens fresca, les temperatures on estan mínimes tropicals, totes per damunt dels 20 graus, i aquesta serà la tendència de quedar les properes 24 hores. Però aquesta caloreta, aquest calor aquesta d'estiu, té alta de caducitat i serà divendres a la tarda. Arriba un canvi de temps, una nova bossa d'aire, fred, divendres encara aquí a Barcelona no ho notarem pas, però sí que dissabte podria afavorir més ruixats, més tempestes i un nou descens a la temperatura. Sembla que aquest agost arrenca de la mateixa manera que aquest juliol, amb inestabilitat.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 Doncs el que escoltes ara mateix porta un nom, es diu Of Monsters Amen, aquest és el nom del grup, i Little Talix, doncs una, una cançó, un tema que va aquallar força i que fins i tot va arribar a formar part de la banda sonora de ocho Apellidos Vascos. Doncs aquest tema el que ens porta ara mateix és a gaudir de la temperatura que ara mateix tenim als nostres estudis, que és de 23 graus. Molt bé, doncs nosaltres continuem escoltant bona música. Música Safe Molt bé, doncs continuem endavant i ara el que farem serà donar un cop d'ull als horòscops del dia a veure què és el que ens depara perquè, per exemple, si comencem pels àrees el que us podem dir és que podeu afrontar un desafiament però no estigueu tan disposats a comentar o criticar. Poseu l'energia en l'abans i millores personals. No deixeu que us pressionin. En càncer no heu de pressionar ningú, així que no us sentiu obligats a fer una donació o despesa impulsiva. Poseu més esforç en una idea única, un viatge, un somni... I ara, eh, sapiem què és el que ens diu el signe de balança, observeu el panorama. Eviteu discussions amb companys i familiars, feu la vostra feina i fugiu dels problemes. El que compta és el que obteniu, no el que dieu que fareu. En Capricorn no us molesteu a compartir pensaments personals amb amics, companys o família. Concentreu-vos en la feina i les relacions. Parleu menys i actueu més. Ara sabem que és el que ens diu Taura. No prometeu més del que pugueu donar. Algú compte que complireu una promesa. No deixeu que la feina empitjori perquè la ment és en una altra banda. En Geo, hauries de ser valent i dir-li la teva parella o a un amic allò que li has de dir, però no ho facis sinó en el moment moment oportú i no li faltis el respecte. Tot anirà bé si continues com ho estàs fent fins ara pas a pas, sense anar enrere, però sense precipitar-te. Exacte. Doncs al escorpí, el que hem de dir és que rebreu una trucada d'algú de la vostra família, que us parlarà de l'estat de coses en relació amb alguna circumstància que us afecta a tots. Gestiona bé la informació que rebis doncs en els propers dies hauràs de prendre alguna decisió al respecte. Aquari, ens comenten que ocupeu-vos del que sigui important per a vosaltres i el vostre futur, Incomp incorporeu el que conegueu i el que pugueu fer amb comoditat durant la rutina diària. Anem ara cap a bessons, els bons amics us donaran suport però algú a ah, per qui treballeu és probable que us pressioni. Respecteu el pressupost i evitareu crítiques i preocupacions. Enverge, feu el possible per augmentar l'ingrés de diners. No doneu ni deixeu que la generositat us porti a caure en situació de pobresa. Manteniu les despeses al mínim. Sagitari, cobreu vells deutes i penseu en inversions que us permetin utilitzar les habilitats de forma singular. Un canvi a casa s'ha de fer per les raons correctes. I amb peixos, feu el possible però no accepteu responsabilitats que no us corresponen. Busqueu una cosa que us elevi la confiança o us permeti sentir-vos bé amb la forma de veure'us. Molt bé, doncs aquests són els signes de l'horòscop i això és el que ens deien el, els astres. Ara el que farem serà escoltar la música de l'estiu del 2013. Doncs ja sabeu, deixeu-vos portar per la música, la música de l'estiu. Ara el que escoltaves era la, la veu de Carly Rae Jespsen, amb aquest tema Disquis. Nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui i el que farem d'aquí una estona és... Conèixer, que és el que ens diuen les portades dels diaris en el dia d'avui, precisament en un moment en què ahir es van trobar el senyor Rajoy i el senyor Mas, a veure què és el que van arribar a comentar entre ells. Escoltem una mica de música i tornem. Doncs senyores senyors, ja podeu saltar la pista perquè aquest estiu acaba de començar i ho ha fet de la mà d'aquesta noia a la queixa l'any 2012 en concret publicava aquest tema de ja Young i sonava doncs, l'estiu de l'any passat. l'any passat ja encara sonava aquest tema a totes les pistes de ball. Doncs nosaltres el que fem ara mateix és ja anar a conèixer què és el que ens diuen les portades dels diaris d'avui. Avui, igual que va passar ahir, tenim la versió en castellà, no qual cosa esperem que no suposi cap entrebanc per als nostres oients. A pesar de que se han cumplido a rajatabla todos los pronósticos que venía manejando la prensa en estos últimos días, en el sentido de que no se iba a desencallar nada, la reunión entre Rajoy y Mas en la Moncloa ha dejado a todos satisfechos. La prensa centralista de Madrid entiende como una victoria y así lo declara en sus portadas, que Rajoy haya dejado claro a Mas que no permitirá la consulta. La prensa catalanista de barcelona donde pues, también celebra que más haya salido de la reunión después de haberse reafirmado en su intención de organizar el referéndum del 9n y en medio algunos medios de ambas ciudades se quedan con lo, la que sé que la que se podría denominar tercera vía que nosotras que ensalar que en el encuentro se ha abierto una puerta al diálogo aunque sean cuestiones eh, marginales al independentismo todos contentos las primeras páginas como no puede ser de otra forma estos días mantienen caliente el caso pujol y abc realiza una aportación novedosa al asegurar que el primogénito del expresidente de la mitad oculto fondos millonarios en croacia donde era propietario de una parte del capital de una empresa valorada en 12 millones gestionados como testaferro por un viejo militante de izquierda republicana que en els anys 80 se presentó en les municipales de Tarragona en les llistes republicanes. Cada dia cae algo nuevo. Exacte. I ahora, pues, ara el que farem serà mmm, conèixer què és el que diuen exactament les portades dels diaris. Si us sembla, comencem pel diari El País, que el que ens afirma és que sigue la pugna por la consulta, però no se abre una fase de diàlogo. Mas l'entrega le a Rajoy un documento con 23 peticions, para negociar a lo largo de este año. Trinidad, laboratorio del capitalismo en Cuba. La ciudad vive un renacimiento debido al auge de la inversión privada. 16 muertos en otro ataque de Israel a una escuela de la ONU en Gaza. Argentina logra el apoyo de la banca para evitar la suspensión de pagos y la economía española acelera y crece un 1,2% en 12 meses. El Mundo nos comenta más, se enroca y amenaza con una movilización espectacular. Asegura que los catalanes están cabreados con Puyol como los españoles con Urdargarín. Urd Urd el caso Batasuna se salda 12 años después con penas irrisorias. El PIB crece al mayor ritmo desde 2007 por el consumo y la inversión. La imputación del jefe de la policía local enfrenta al juez y al fiscal del Madrid del Madrid Arena. El TS recibe una demanda de paternidad contra el rey Juan Carlos. Doncs Déu n'edam. -do. Anem a diu Rajoy i reitera a Mas que la Unitat d'Espanya és innegociable. El president de la Generalitat repaja el ton d'exigències sobre la consulta. Jordi Pujol Ferrusola oculta fondos millonarios en Croacia. La policía le vincula a una sociedad a través de un testaferro de Esquerra Republicana de Cataluña y el consumo eleva el crecimiento del PIB del, peso, del precio interior bruto al 1,2% interanual. En la razón, Podem Trova, no habrá consulta ilegal. Rajoy reitera a más que no permitirá el referéndum y le ofrece apoyo para el bienestar de los catalanes. Puyol Junior cobrará comisiones del 3% por simples llamadas. Condenas mínimas para la cúpula de Batasuna. Y ahora vamos a la vanguardia que comenzó bien que Rajoy y más se abren en el diálogo sin ceder en la consulta del 9N. El INE detecta que la economía crece más de lo anunciado, nueva masacre en una escuela de la ONU en la Franja de Gaza, la Rambla pone coto a la apertura de hoteles y bares. En el periódico, sin acuerdo con diálogo. más reitera que convocará la consulta. A poder ser de acuerdo con el Estado. Rajoy rechaza el 9N però responderà a les propostes de la Generalitat. La policia arrastra l'origen de la fortuna del clan Pujol, per a ganar el oro europeu. Ja ara anem als diaris en català, comencem pel diari ara, que el que ens diu és que Mas a Rajoy l'únic pla és votar. Es mantindrà una via de diàleg coberta. Mas presenta 23 propostes de col·laboració a la Moncloa. Rajoy insisteix que la consulta és il·legal i que no deixarà que la celebri. En el punt avui, prova superada. Mas es mostra ferm en la defensa de la consulta. El cap de l'estat espanyol manté que la votació és il·legal i avisa que arribarà al Constitucional. Doncs això és el que ens diuen les portades dels diaris d'avui. Avui, últim dia de juliol, ja dia 31, i tot això el motiu pel qual eh, us estem dient que avui és el dia 31 doncs us haureu d'aquí una estona després d'escoltar una mica de música ara, ara estem ja pel número 7 6 d'acord, doncs <ríe> escoltem la música de IBC versus Nicky Romero, amb aquest tema que es deia I Call Be The One és a dir, tot podria ser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 Doncs així sonava aquest tema des d'algun recopilatori de l'estiu del 2013. El que escoltaves ara mateix, I could be the one, amb ABC i Niki Romero. Doncs el que fem ara mateix, saber què va passant el dia com avui, el que estem parlant és del nostre habitual secció Quin dia som. Quin dia som. Avui, 31 de juliol, se celebra, entre altres, Sant Ignasi de Loyola i Sant Dionís. El 31 de juliol del 1982, a Vilafranca del Penedès, els castellers de Barcelona van descarregar per primer cop en la seva història el 4 de 8. És a dir, un castell de 8 pisos d'alçada amb 4 castellers per pis en el seu tronc, excepte els 3 pisos superiors que són formats per una parella de dosos, un aixecador i una xaneta. El 31 de juliol del 1826, a València, es va executar el terrer auto de de la Santa Inquisició en aquest país. La última víctima va ser el mestre Cayetà Ripoll, nascut a Solsona, acusat de no creure en els dogmes catòlics i, per tant, d'heretja. Va morir a la forca. El 31 de juliol del 1981 va néixer d'allà a Mallorca el ciclista Vicenç Rainers Mimó, que passarà a la història com el primer ciclista espanyol en aconseguir una victòria a la UCI Pro Tour, en guanyar la tercera etapa de la París-Nissa 2005. El 31 de juliol del 1556 va morir a Roma Sant Ignasi de Loyola, fundador de la companyia de Jesús. Aquest guiposcoà de naixement va viure 10 mesos a Marresa. Abans, però, havia estat a Montserrat on va deixar els seus vestits i la seva espasa als peus de la moreneta. Quin dia som? Gemma solvés la xarxa. Doncs obre bé les orelles perquè el que posem ara mateix a la sintonia de Ràdio Trinitat Vella no té cap mena de pèrdua. Ara mateix el que escoltes la música de Kelvin Harris featuring Florence Wish amb aquest tema Sweet Nothing, Dolce... Dolce no, no, res, dolce res, exacte, així, així sona. Escoltem... Doncs senyores, senyors, ahir va haver-hi el partit i la presentació del nou equip del Sant Andreu. I precisament doncs, tenim a d'altra banda del fil telefònic el nostre company d'esports, en Guillem Adelit. Molt bon dia. Bon dia, Jordi. Uh, doncs, Comentar-te que la presentació, tot i el retard que va haver de mitja hora més o menys, uh -huh. va haver, es calcula per fons de, del club que va publicar a la web uns 1.500 aficionats que van donar la, la, la rebuda al nou Sant Andreu de la nova temporada 2014-2015. Uh -huh. uh, es va presentar les noves equipacions. La primera equipació seguirà sent la senyera, la quadribada, i la segona va sorprendre perquè serà també una quadribada però de, de ratlles negres que, segons hem pogut saber, uh -huh. es fa un homenatge a la bandera que es onejava en el setge del 1714 a Barcelona. Van haver parlaments per part de la màxima accionista de, del club, de Nora de Silva, que va... Bueno, el que va dir és que es, està treballant per al soci i perquè el Sant Andreu sigui un equip comp competitiu, i el que es, es romanitzava per l'agradia és que si han 3 o màxim de 4 anys eh, el Sant Andreu no, no puja a segon A, doncs pues segurament aquest accionista s'anirà També hi va haver parlaments Per part de l'entrador El Pere Belmonte que, alt compiti, que va dir que pues, la Estava molt, molt content Pel treball que estava fent la nova junta directiva I que prometia esforç Dedicació I que l'afició s'hagués recolzant Com ell recordava I que és tot un honor tornar en aquest club eh, Centenari i per acabar els parlaments va parlar el capital, el Morales, que està molt content també d'aquest nou treball d'aquesta nova junta, que està fent un rentat de cara al club. Uh -huh. El que també La... tenim entera que es va fer una mica homenatge a l'expresident, el, el Narcís Sala, no? Sí, es va retornar el memorial Narcís Sala, que feia moltes temporades que no, no jugava, Mm. Llavors és com, per exemple, perquè qui no segueix molt l'actualitat del Sant Andreu, seria com el John Gamper de, del Sant Andreu. Llavors Barça, es sí. van enfrontar a l'equip local, l'unió esportiva de Sant Andreu contra el Sant Felicuens, uh -huh. que és un equip de 3a divisió. Eh, del partit, poca cosa augmentar. Eh? era el segon partit de Sant Andreu de temporada, falta encara rodatge físic, rodatge d'equip... De, però, com que els canvis eren mitjans, eh, tots dos tècnics van poder fer proves per, per cara de la Lliga. Comentar uh -huh. que falten 24 dies perquè comenci el campionat de Lliga de la segona B. Eh, els quatre jugadors que estaven de prova, Jefferson, Artur, Real i Felipe, finalment seran, seran de l'equip i per completar la plantilla faltan dos davantes. Uh -huh. el, per, el partit, perquè no ho sàpiga, va acabar amb victòria local, 2-1, per gols de Xavi Jiménez, Xavi, Puert, eh, Xavi Puerto i San Feliuen, que va empatar a un amb un gran gol de Cano, de, de Xilena. Uh -huh. Per tant, podem dir que el resultat ha estat positiu pel, pel Sant Andreu i que es presenta doncs, amb moltes ganes per enfilar aquesta nova temporada. No? Sí, però Bueno, com, com ja he comentat, eh, és un equip totalment nou, amb sis no, si cadres noves, per mm. tant, serà, esperem que sigui progressiu eh, aquesta millora, però que millor fins a la primera volta encara hi ha algun petit just perquè s'ha d'acabar de concretar les coses, concretar mm. tàctiques i amb els companys també s'han d'entendre. Per tant, demanem a l'aficionat que tingui una mica de paciència. Exacte, que tot començarà a poc a poc, però finalment doncs, és possible que s'aconsegueixin els objectius, oi? Sí D'acord, molt bé, doncs Guillem Adalit, moltíssimes gràcies per oferir-nos aquesta informació Finalment dos gols a un és el que va portar la victòria al Sant Andreu ahir en aquesta, en aquesta presentació de l'equip i esperem doncs, que ens deixin amb bon gust de boca igual que vam fer ahir els doncs, propers partits que, que es juguin no? doncs... doncs moltíssimes gràcies Guillem i ens retrobem en una altra ocasió fins la propera vinga que vagi molt bé Adeu. doncs això és el que ens deien Guillem Adelit que pertany a l'equip d'esports d'aquesta casa i que ahir van tenir la possibilitat de poder retransmetre des d'aquí des d'aquests mateixos micròfons aquesta presentació que es va fer en primer lloc de, de l'equip, del Sant Andreu, que després doncs, va precedir el primer partit que es jugava, el partit de presentació que va guanyar el Sant Andreu davant d'Alfa Liüeng. Dos gols a un. Esperem que això continuï, continuï la ratxa aquesta de continuar guanyant. Doncs no l'altres el que fem ara mateix, més música i atenció perquè tornem tot seguit a més informació. Fins ara blame. Something that you never had it is to smile. Yeah. I would like to show you what true love can really do. Doncs això és el que et vol fer arribar aquest noi, let me love you, així m'agrada que te m'estimis, aquesta gent es deia nillum. I el que entra ara mateix, el que entra a continuació, doncs és un altre dels temes de l'estiu de l'any passat. De veritat que aquest tema va sonar i molt. Es diu Don't You Worry, Child. I ens ho porten aquesta gent que es diu Van Swedish House Mafia Featuring, John Martin. Doncs si us sembla, obrim les orelles, ens deixem portar per la música i continuem amb el nostre programa d'avui. Doncs demà serà dia 1 d'agost i precisament doncs comença a un nou programa aquí a la sintonia de Ràdio Trinitat Vella que substituirà precisament el que us estem oferint avui. Parlem amb la Raquel Liniesta, que tenim a l'altra banda del fil telefònic. Molt bon dia. Hola, molt bon dia, Jordi, molt bon dia a tota l'audiència. Ah, doncs ens agradaria que ens expliquessis una mica, mm, ara en aquests moments estàs a Londres o on t'estàs? Ara mateix estic a Londres, exactament. Veus? I bé, ara mateix i durant tot l'any, o sigui, uh -huh. els Colors Primaris, que és el programa que, pel que estem aquí, no per parlar, uh -huh. eh, està fet, la metat de l'equip viu normalment a Londres, o sigui que imagina't, amunt i avall tot l'any. I llavors com, com ho graveu, això? Home, doncs estem a Catalunya mínim un cop al mes i aleshores doncs, enregistrem diferents programes. És possible perquè el Colors Primaris és un programa que la temàtica gira al voltant d'un tema concret mm. i tot i que, òbviament, són temes d'actualitat, el format permet fer això, no? Que si fossin notícies del mateix dia, doncs òbviament seria més complicat. Però com mm -hmm. parlem temes d'interès molt, molt, molt general, diguéssim, es pot fer així, sí. Doncs nosaltres avui acabem al tot un poble, que és el programa informatiu d'aquesta casa i demà comença el colors primaris. Uh -huh. I què podem dir d'aquest programa? Doncs mira, el col·lors primaris el que intenta és, eh, més enllà d'aconsellar, que això és molt, molt difícil, uh -huh. eh, intenta donar claus perquè cadascun de nosaltres una miqueta remenem, busquem i ens quedem amb aquelles, amb aquelles idees que ens poden ajudar a viure una mica millor el nostre dia a dia. Um, podríem dir que és un programa de benestar, però és un programa de benestar des d'un punt de vista molt, molt ampli, perquè toquem temes molt diversos i, i bueno, intentem que, sobretot, convidar gent que doncs, interessant en cada tema que, to, que, que toquem, molt més relacionar amb la recerca que s'està fent dia a dia en nostre país, de Catalunya i, i sempre amb, aquesta, amb aquest objectiu, intentar que els oients els sigui útil, no? allò del que parlem. Uh -huh. És a dir que és un programa, diguem-ne que el que vol és deixar veure unes claus als, als oients per, sí. perquè aprenguin a viure millor? no? Sí, sí, així és. Des de, i des d'un de, doncs, punts de vista molt i molt diferents. perquè, com ja diu l'Organització Mundial de la Salut, això de la salut no és només una cosa física, sinó que també uh -huh. intervenen qüestions socials, qüestions psicològiques i també les físiques, òbviament, i per això des d'aquestes de, tres vessants uh -huh. intentem doncs, eh, tocar temes que poden ser d'interès per a qualsevol, crec. Uh -huh. I en aquest curs, en quins temes ens quedaria, per els més importants, els que podran escoltar els nostres oients? Oh, és difícil de dir això, perquè crec, jo crec que depèn molt de cada persona, no?, jo ara et puc dir... Doncs vam fer un programa maquíssim sobre la rellevància de ser bilingüe, per exemple. Però potser una gent em diu, home, doncs mira, aquest tema a mi, doncs m'entens? És molt, molt personal, crec. Uh -huh. um, jo crec que hi ha temes per triar i que cadascú més o menys pot anar trobant aquell que a ell li, li sigui més, més rellevant. Però és cert que ha passat a gent molt, molt interessant perquè tant hem parlat, doncs, hem dedicat programes a la salut mental, com hem pogut parlar en qüestions de psicologia, com, com tractar una depressió fins a com reconèixer un cas d'ansietat o anar-lo treballant molt diferent hem pogut parlar de què significa la llibertat i com d'importància seria per a un individu ser capaç de trobar la seva manera de ser lliure o, uh -huh. més de saber, també parla parlat de dieta mediterrània i de tots els avantatges que té la, la dieta que tenim a casa nostra. M'entens? Uh -huh. Realment sí. el ventall és molt, molt ampli i crec que una miqueta cadascú ha de trobar aquell tema que és més, més rellevant per si mateix. És a dir, que els, els oients podran escoltar un programa en què el que cerca és trobar una mica l'equilibri uh -huh. entre els diferents aspectes no? de, sí, sí. de la vida. Així és, així és. Uh -huh. Esperem que, que sigui del seu gran i que gaudeixin escoltant-lo tan o més, com la que hem gaudit fent-lo tota la temporada. Doncs nosaltres us donem les gràcies des d'aquí eh, sí. per aquest programa que els oients podran escoltar a partir de demà, serà a les 12 del migdia i després a les 4 de la tarda. Perfecte, Donc... doncs, moltíssimes gràcies a vosaltres per confiar també en el nostre projecte, Jordi. D'acord, doncs moltíssimes gràcies a Raquel i ens retrobem en un altre moment, que vagi molt bé el molt programa. Bé. Molt bé, i bones vacances. Igualment. Adeu, Va, doncs. Molt bé. Doncs acabem d'escoltar la Raquel Liniesta dir-vos que Colors Primaris és un espai per reflexionar des de perspectives i àmbits molt diversos, tal com ens explicava la Raquel Liniesta a qui podreu escoltar a partir de demà en aquesta mateixa hora a les 12 del migdia i a les 4 de la tarda precisament les hores en què s'emet aquest programa. Doncs el que fem ara mateix és escoltar una mica de música de l'estiu del 2013 i tornem tot seguit a més informació. Fins ara! Song. Dirty base got love to give Started up now Mad Monopoly all night long Dirty base got love to give Yo, let me see that grill from ear to ear So much lovin' in the atmosphere Let the good times roll with me right here love to We are one Tonight Molt bé, don senyores, senyors, 10 minuts els que 8 minuts els que ens falten ara mateix per acabar aquesta temporada, per acabar aquest programa nosaltres ens agradaria donar les gràcies a tota la gent que ha passat per aquí, com l'steve llitra, el Francisco Miguel Villarrasa, la Susana Ávila, la... bé molta gent, la Cristina Paniello, que més uh, sí, la Ana Ornero uh, i la Judit. Guiu, que també ens deu estar escoltant ara en aquests moments a través d'aquesta freqüència. Doncs Nosaltres el que fem ara mateix és comentar-vos alguna cosa més per anar tancant el programa, però tampoc no és que tinguem gaire cosa més a comentar-vos. Només, només dir-vos que ens agradaria molt que aquest estiu doncs, ho passeu d'allò més bé i que aneu a una aneu doncs, que... bé, us ho passeu bé, el que deia. Doncs a veure, comentem alguna cosa sobre turisme a Sant Andreu perquè aquella gent doncs, que no puguin sortir fora, que no tinguin l'oportunitat de sortir a, a, a veure món, com dir-ho d'alguna manera, doncs que si es queda per aquí, per als nostres barris, doncs que també tingui l'oportunitat de conèixer una mica més a fons a, a aquests, a aquests barris, els barris de, de Sant Andreu.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 una de les principals propostes del pla és la creació de tres itineraris temàtics que han de servir per a el turisme al districte. Aquest document s'articula amb el Pla de Turisme de la ciutat de Barcelona. Doncs els objectius d'aquest Pla de Turisme del districte de Sant Andreu són, principalment, contribuir a la preservació i coneixement públic dels elements patrimonials, ensats i estudiats, del nostre territori, vincular la seva existència al territori tant a nivell del districte com dels barris i contribuir a potenciar el comerç, al territori i a facilitar la promoció econòmica general del districte. A més, es treballa per facilitar la creació de referents culturals basats en el patrimoni dels barris, es busca cohesionar culturalment el districte i els barris i, finalment, es potenciarà la imatge del districte en altres àmbits i territoris de la ciutat, i també entre els seus visitants. Exacte. El regidor del districte de Sant Andreu, Raimon Blasi, destaca que el districte de Sant Andreu compta actualment amb poca projecció turística, però considerem que tenim molts elements patrimonials destacables que poden ser interessants per als visitants que arriben a la ciutat, com pot ser el recinte de la Fabra i Coats o el Canó Adrum, entre d'altres. I ha afegit que volem potenciar tres itineraris temàtics centrats en el nucli històric i la basant comercial, el passat industrial, la creativitat i la innovació i l'espai públic que serveixin com a elements vertebradors d'aquest Pla de Turisme. Tres itineraris per donar a conèixer el territori. La principal aposta d'aquest Pla és la creació de tres itineraris temàtics segmentats per posar en valor el territori i que seran el nucli històric i els comerços emblemàtics de Sant Andreu, l'arqueologia industrial, la creació artística i la innovació empresarial, i la presència de l'aigua i els espais verds, les places singulars i els jardins en fermení del territori. Doncs en concret, aquests itineraris, itineraris contemplen el nucli històric i els comerços emblemàtics. Aquesta proposta endinsarà els ciutadans a la geografia física i el paisatge urbà d'un barri singular que ha conservat racons i establiments que ens porten a èpoques anteriors a la nostra. Arqueologia industrial i creació artística, innovació empresarial al districte recorregut per la història i evolució dels barris del districte, des de la industrialització que va configurar la seva realitat durant el segle i mig fins l'impuls actual rebut amb l'aparició de les noves tecnologies i els nous rums de les arts. La presència de l'aigua i els espais verds, les places singulars i els jardins en, fam en femení proposarà un recorregut pels espais públics de lleure, esbarjo i trobada social, remarcant la importància que al llarg del temps ha tingut l'aigua i el seu aprofitament en el desenvolupament de l'activitat humana i prestant, finalment, atenció especial a aquells espais que porten noms de dones. Aquest pla de turisme defineix els objectius, la metodologia i els continguts de les propostes finals, elaborades a partir de les premisses anunciades un cop estudiades de la realitat social, economia i cultural dels barris del districte i analitzades les seves potencialitats en aquest camp, tot tenint en compte les aportacions de les persones, agents socials i associacions significants pel seu coneixement d'aquestes realitats. Doncs senyores, senyors, ara si sí, ara ens falten 3 minuts per tancar el nostre programa d'avui i el programa de la temporada.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 és gestionada per la colla Jagantera del Pi i participarà en aquest festival. A banda, hi haurà els gegants Coloms de Sant Andreu, dues figures que són mig ésser humà, mig ocell, i que fan referència al nom de l'antiga vila. Les construccions humanes hi seran representades amb els castellers de Súlia, Pagès. I aquesta agrupació, coneguda popularment per els Salats, hi va ser fundada en el 2008. I atenció perquè torna al Parc de Jocs, al Parc de la Trinitat Vella. El Parc de Jocs es durà a terme tots els diumenges fins al 3 d'agost i tornarà arrencat del 7 al 28 de setembre. L'horari previst d'activitat és de 11 a dues hores al migdia. I des de fa uns anys el Parc de la Trinitat acull el projecte Un Parc de Jocs. Aprof aprofitant el bon temps dels mesos de juliol i setembre es realitza aquest projecte de dinamització del parc als caps de setmana. Es tracta d'una instal·lació de joguines per a totes les edats i disciplines que els usuaris poden recollir durant l'estona d'activitat i retornar a acabar-la. Doncs senyores, senyors, que ja marxem. Eh, Dir-vos també que a partir de dilluns hi haurà activitats per tota la família a la plaça Ferran Reyes i que el text, principis i sortides, és el que es pot veure aquests dies a la Fabri Coats. Nosaltres marxem, doncs donar les gràcies a tothom que ha col·laborat i que ha participat en aquest programa i ens retrobem, doncs això, al setembre. No sabem encara el dia, però tornarem, segur. Això, això sí que us, us, us, us ho garanteixo, que tornarem. I, i és un avís, eh? Així que bon estiu i bones vacances. Adeu-seu! What the fuck do you do to me? I'm a I'm a I'm do you me?